ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА Петенеделна беседа от том 8 на серията «Сила и живот», държана от учителя на 3 февруари 1924 година. ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА А плодът на духа е любов, радост, мир. Дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Към Галатяните, 5 глава, 22 стих Всяка форма добива своята ценност от съдържанието си, и всяко съдържание добива своята ценност от смисъла си. Имате някой планински връх, някой планински извор или някоя хубаво построена чешма. Кое е онова, което дава ценност на чешмата на извора или на върха? Кое е онова, което дава ценност на една чешма? Камъкът, мраморът или водата, която изтича от курната на тази чешма? Имате някой знаменит университет в Европа. Кое е онова, което му дава знаменитост? Неговите книги и библиотеки ли? Не. Неговите видни професори. Имате църкви, изградени от хубав камък. Кое е онова, което дава смисъл на църквите? От една страна богомолците, а от друга свещенослужителите. Имате някой прочут хотел, някоя странноприемница. Коя е онова, което дава смисъл на хотела? Собственикът. Имате някоя, прочута гостилница? Коя е онова, което дава смисъл на гостилницата? Главният готвач, който знае да готви. Гостилницата без готвача, училището без учителя, църквата без свещеника, домът без домакинета, всичко това огън да го гори, тъй казва българинат. Новите времена изискват нови разбирания, нова логика, нова граматика, нов правопис. Някой от вас мислите, че знаете да пишете много добре, нали? Аз се чудя понякога на българските писатели. Не съм срещал още между тях такива, които да употребяват всяка дума на своето място, а минават за много видни писатели. Не само между българите не съм срещал но и между английските писатели. Това не е недък на съзнанието, но съвременните народи не са достигнали още до тази висша степен на развитие, да разберат съдържанието на езика. Съвременните народи говорят само по форма. Един млад поет може да пише тъй. Върхове високи, долини дълбоки. Сега някой може да се смее на стихотворението му. Друг млад поет казва «О, ти си тъй красива, като някой планински крем, ти си като някой турски шадраван». Този поет може да се коригира. Вземете превода на свещенните псалми от еврейски язик. Те се четат много мъчно, не са преведени както трябва. И у нези, които се ги превеждали, са били далеч от разбирането на вътрешния смисъл на унези псалмопевци, които са ги писали преди хиляди години. Следователно, не е упрек, че не могат да преведат вътрешния смисъл на един псалм, или пък да разберат съвременното Евангелие, което е писано преди две хиляди години. Или пък посланията на апостолите, например посланието на апостол Павел. Днес те седят и правят догадки, така както геолозите за Земята, както астрономите за Слънцето, както биолозите, химиците, физиците правят догадки по известни въпроси. И всички все с догадки ходят, предполагат, допускат, измерват, но колкото и да измерват, има известни величини извън човешките схващания. Ние ги наричаме и рационални числа. Мериш, мериш, все остава известен малък излишък. Не можеш да го делиш. Делиш, делиш, оставяш го настрани и казваш е, няма нищо. Не. Тези най-малки излишъци, които остават, те са, които създават най-големите страдания на съвременното човечество. Ти казваш пари, пари, хляб, облекло, къщи, това е най-важният въпрос. Действително, хлябът е важен, облеклото също, къщата също. Но къщата, хлябът и облеклото не са един от първостепетните елементи. Ако къщата беше един от тях, хората нямаше да умират. Хубаво е човек да има къща, но не всичко е в къщата. Тялото също е една къща. Аз ще ви преведа един анекдот. Взимам го от един неиздаден роман. Разказва се в този роман за двама графове. И двамата големи спортисти ходят по-ъв както казват турците. Единият се казвал граф Капони. Един ден той излиза със своето чефте, тъй да кажем по-модерно му, из за да търси заек и хоп, пада в една голяма дупка, един стар кладенец, дълбок 7-8 метра. Гледа отдолу не може да излезе. Надава вик. И наоколо му един овчар. Приближава се овчарят. Какво има? Паднах в тази дупка. Можеш ли да ми помогнеш? Мога. Овчарят имал едно дебело въже, донесъл го. Но забележете. Този граф Капони бил много деликатен човек, с нежни ръце, с всички европейски маниери. Като се хванал за това въже... Ръцете му се поохлузили, той казал на овчаре. Ти, господине, не може ли да ми спуснеш едно по-нежно, копринено въже? Охлузиха се ръцете ми. — Е, фабриките сега са изкарали такива въжета, не са изработили още копринени. Ако искаш, а ако не, ще сидиш още долу. Изважда го най-после. Като излиза графа от кладенеца, удре три плесници на овчаря. Ти трябва да знаеш, че си овчар в тази местност. Трябваше да затвориш тази дупка, да не ми причиняваш такива страдания. Хубаво, скоро ще затворя тази дупка. Графът си заминава. Овчарят отива в града да заръча един капак за кладенеца. Но в това време друг граф, Бермуцио, като обикалял около тези местности, хоп, пада и той. Идва овчарят, затваря дупката, чува един глас те братко, не да тваря кладенец. — Как, преди малко извадих друг един. Не, молете. — Как, двама ли сте? — Извади ме, молете. — А ще те извадя. Преди малко извадих един, и той като излезе, удари ми три плесници, че въжето било много грубо, ухлузил си ръцете. — Не, аз ще ти бъда крайно признателен. Хвърли ми каквото и да е въже. Овчарят го изважда. И от благодарност... Графът го вика на огощение. Питам сега, защо тези двама графове имат две различни разбирания? Вие ще ми възразите, това е невъзможно. Тези неща авторът ги е направил така. Нас питам. Защо съвременните християнски църкви, една православна и една евангелска, не се разбират? Защо като се срещнат си обръщат гръб? От какво проистича това неразбиране? И едното, и другото не е ли Христовото учение? Евангелието не е ли това спуснато в един кладенец въже? Това въже не е ли едно и също? Едно и също е. Но на единия ръцете се охлузват, а на другия не. Защо? Казвате. Това е навик, това е възпитание, това е защото тъй сме родени. Не. Това не е разяснение на живота. Не е само да кажем, че майка му, баща му така са го родили. Да, но дядо му, пра дядо му преди 4-5 поколения, не са били такива пияници. После дойде това наследство. Следователно, известни недъзи, които съществуват в света, не са недъзи вътре в самия живот. Сега да се върнем към същественото в живота. Павел, който е минавал за един добър учен на мистичната наука, говори, кои са плодовете на духа. Някои, като чуят окултна наука, започват да гледат с криво око. Като говорим за спиритизъм, за духове, започват да гледат с криво око. Казват, а, духовете, това е лошо нещо. Не, духовете, това е единственото разумно нещо в света. По думата дух разбирам онова разумното, най-хубавото нещо в света, което осмисля живота, което изпълва всичко, което носи цялото благословение и дава онова най-хубаво умствено, сърдечно и волево разположение в живота. Когато духът говори, в света няма да има никакви противоречия. Ако бихме се ръководили от този дух, който ръководи всичко в живота, ние всякога щяхме да се разбираме. А като говорим за духове в обикновения смисъл на думата, това са изостаналите в пътя на своето развитие човешки души. Понякога и те говорят. Тях ние наричаме духчета. Някои казват, духът ми проговори. Какво ти проговори? Направи това и това... Когато дойде духът, кои са качествата, по които ще го познаем? Няма да ви оставим вие да научвате. Ще се докачи вашето честолюбие, че не сте познали. А като кажа аз и направя грешка, ще кажете, е, учителят направи грешка. Значи аз взимам всичката отговорност. Ще направя една грешка. И тъй. Присъствието на духа всякога произвежда. Топлина на физическия свят. Присъствието на духа всякога произвежда движение на физическия свят. Присъствието на духа, всякога произвежда растеж в живота. Присъствието на духа във физическия свят, всякога произвежда цъфтене, завързване на плодове. Духът носи живот в себе си, следователно той Разширява съзнанието. Там, където този дух дойде, ако му дадеш място, ще видиш, че донася радост цялата къща. От онзи, който има този божествен дух, лъха е нещо обилно, той е като един планински извор и всички растения наоколо познават този дух. Защо? Той внася живот. Сега не си правете никакви други иллюзии, когато духът отсъства, във вас веднага ще се зароди друго едно състояние — меланхолия, безмислие в живота, антипатия, съмнения, подозрения, глупости, не ти се работи, не обичаш хората и така нататък. Следователно, присъствието на духа има една положителна страна. Тази страна сега застъпва Павел. Другата страна наричаме тъмни сили на живота. И те са активни. Тъй, че в света има два вида съзнание. Едното е съзнание на светлината, а другото на тъмнината. Затова има хора, които аз наричам хора на светлото съзнание и хора на тъмното съзнание. Където и да срещнете тези хора, в Англия, в България, те се отличават. Виждате един човек, на когото съзнанието е тъмно. Докато не измените неговото съзнание, не може да измените и неговия характер. Ако майката роди едно дете с тъмно съзнание, каквито и професори да му вземе, то ще стане един за наечия. Няма да употребя френската дума вагабонт. Думата вагабонт по-късно е приела този смисъл. И тъй Първото проявление на духа, първия плод, това е любовта. Любовта е първият необоримият потик на живота, срещу който никоя сила в света не може да се противопостави. Тя е сила, която руши всичко. Следователно, първият потик в природата е най-силният. Той е първият потик срещу който вие трябва да отворите царския път, ако не го отворите, той сам ще си го отвори. Любовта не признава никакви закони. Аз ви говоря за любовта като сила. Тя идва в света и ние я познаваме. Ние я виждаме отдалеч с нашите телескопи. Вън от нашата вселена идва една велика вълна, която върви с грамадна бързина. Тя ще залее целия свят, и всички, които й се противопоставят, ще задигне и ще завлече със себе си. Къде? Ще ги завлече така, както някои работници в Железарска лиярница. Там някой, разтопявайки желязото по невнимание, пада в пеща и майсторът забелязва, че температурата й се повишава с няколко градуса. Като изчезне работникът от физическия свят, температурата на пеща се увеличава с два градуса, разбирате ли? Та и тези работници в света, които бъдат завлечени от тази вълна, само ще повдигнат температурата на божествената пещ с няколко градуса и ние ще хроникираме това. Когато говорим за повдигане на температурата, това значи, че нези работници по невнимание паднаха в пеща и повдигнаха температурата й. Те влязоха вътре, за да научат законите... На любовта. Сега понякога осъждаме външния свят, че е създал такива закони, че направил това онова. Хубаво ще оставим външния свят, но ние какво направихме. Външният свят е отражение на вътрешния ни свят. Външният политически свят е израз на нашия вътрешен живот. Няма какво да се сърдим на управниците на държавата. Те са излезли от същия живот, прилагат законите и принципите, които са учили в него. Какво има да им се сърдите? Всяка дума трябва да се ръководи от духа. Присъствието на духа носи любовта. Той е един вътрешен, необорим подтик. Когато в света идва нещо велико, един от признаците е че всякога настава едно затишие без никакво движение. Това се нарича мир, любов. Мирът означава едно вътрешно затишие в духа, както когато очакваш да стане нещо важно. И след това идва радостта. Радостта е един вътрешен изблик на любовта, която е дошла. Тя се предшества от мира, който носи вътрешна тишина. В тази тишина всички седят в недоумение, очакват великото, славното, което идва в живота. И тогава веднага виждаме това разцъфтяване на всяка душа в света. Следователно, в света вече идва тази радост. Радостта показва, че животът започва да цъфти. Не разбирайте, че цъфтенето се отнася само до растенията, че само вън става този процес. Не, в съзнанието на човека става това цъфтене. Това означава, че този човек досега е ял, пил, крал, лъгъл, но дойде един красив подтик в него и той казва От сега нататък аз ще бъда благороден човек. Няма да си позволявам никакво насилие. Има много герои в света, които мислят, че са силни хора. Ако ви запитам, в какво сиди силата на един човек, какво бихте отговорили? Да изяви своята любов. Но как ще изявиш любовта си? Да прегърнеш някого? Не. Да целунеш някого? Не. Да му съградиш къща? Не. Да го изпратиш да учи? Не. Аз ще ви кажа най-важното. Представете си, че вашите ръце и крака са вързани. Цялото ви тяло е вързано. Ако дойда пръв при вас, кой е онзи акт, който трябва да употребя? Трябва ли да престъпя и да ви наказвам? Трябва ли да ви галя, да казвам, о, мое пиленце, много си измъчено? Ако съм една майка, трябва ли да ви целувам и да кажа, о, мама, много се измъчи, малко чурбица да ти дам, малко хлебец, това, онова? Трябва ли на ръце да ви нося, дрежки да ви давам? Това ли трябва да направя? Не. Първото нещо е мълчание. После полека ще взема нощчето и внимателно ще разрежа тия въжета. Няма да говоря. Това е мир. Това е разцъфтяване. Като разрежа въжето, ще дойде разцъфтяването. Тогава краката ще се освободят, ръцете ще се освободят и радостта ще дойде. Следователно, първото нещо е. Любовта се изразява чрез освобождаване на онзи, когато обичаш. Вие ще ме питате. Как да го освободя? Ако твоето сърце е стегнато и ти се тровиш отвътре, не можеш да го освободиш. Онзи, който те обича, знае как да постъпи. Ще вземе нощчето си, ще бъде внимателен. Няма да засегне кожата ти никак. Ще засегне само това въже. Той трябва да разбира твоето естество, твоята душа, твоя ум. Този е човека, който те обича. Онзи, който разреже кожата ти, не те обича. Някои казват, аз те обичам. Ще направим опит. Теглите ножа си и казвате, но мен ме е страх да не закача някъде. Значи, не си от онези, които любят. Онзи, който люби, е смел. Веднага вади ножа и знае къде да го постави. Сега съвременните реформатори, учители, възпитатели са много смели, казват да възпитаваме децата, да възпитаваме съвременното общество. Отлична идея, но да се приложи. Как да възпитаме децата? Как да възпитаме обществото? От 8000 години насам хората се възпитават, какви ли не методи са употребени? но тези методи нямат резултат. Тоест, имат малки резултати, но онзи, истинският метод, който божествената любов носи, още не е приложен. В света работят много възвишени същества, много ангели, но ние виждаме, че и в техните методи още има един недък, един малък недостатък. И забележете! Всеки народ, иска да се повдигне. Една отлична идея. Всеки един народ иска да стане велик, силен, мощен. Прав е? Кой е онзи човек, който не иска да расте и да стане мощен? Кой е онзи човек, който не иска в неговото сърце да има ред и порядък? Следователно, хората за това се и организират. Искат да имат ред и порядък вътре в държавата. Но кой е начинът сега, за да се въведе този ред? Павел обяснява, кои са плодовете на духа. И аз ще се спра от части. Няма да ви обяснявам всичко. Да не мислите, че всички тайни ще ви разкрия. В тази беседа ще ви дам само по едно бомбонче и ще ви кажа. Като дойдете втори път, ще ви дам по-още едно. Вие като излезете от тук, ще кажете... Защо не ни ни даде по още едно бомбонче? Много светлив е този човек. Обещава, дава по една хапчеца хляб, покаже хляба, скрие го и каже, стига толкова, като че ли от сърцето му ще се откъсне. Свещеният хляб Всякога се дава на много малки трошици. Небето няма такива големи фурни, каквито има тук. Печенето на хляб там не е тъй както тук. Там не се пекат такива големи самуни. Някой казва, дайте ни един голям самун. Небето не знае такива методи, да пече големи самуни. Аз, като взема някой път вашите самуни, се чудя как да ги вдигна. На небето в едно малко пилюлче има толкова голяма сила, стига да знаеш как да го използваш. Който знае, ще го използва, а който не знае, ще носи големия товар. Често, като минавам покрай някое село, гледам, как някои големи свине носят на врата си големи триъгълници, обърнати надолу. Има и адепти, които носят такива триъгълници. Българите, като знаят, че тяхната свиня е много немирна, за да не минава през чуждия плет, окачват и един такъв триъгълник и тя отива до плета, вижда, че не може да мине и се връща назад. Не може. Закон за равновесие този триъгълник. Българинът казва на свинята: Ще учиш този триъгълник. Той е закон на равновесие, послушание към Бога. И свинята, като дойде до плета, погледне насам-натам, върне се назад и казва: Има нещо на врата ми. И сега, от невидимия свят, Господ е сложил на хората такива триъгълници. Аз ги срещам все стриъгълници по врата. Ние се смеем на тия свини. Казваме, свиня е това. Е хубаво, ако един държавник идва да подобри положението на един народ, ако идва да създаде такива закони, които да подобрят положението му, а създаде цяла анархия, право ли е това? Ако онзи български генерал е дошъл да помогне на народа си, а обяви война и претърпи някое поражение, Тъпърдесютата на всички останат в хоризонтално положение. Трябва ли да търси вината в себе си? Или като пилат ще измие ръцете си и ще каже, грехът е пак ваш? Не е така. Ако генералът иска да воюва, трябва да знае защо. Ако държавникът въведе един закон, трябва да знае защо. Ако свещеникът служи, трябва да знае защо, ако учителят... Преподава трябва да знае защо. Ако майката ражда, трябва да знае защо. Навсякъде има едно криво разбиране. На младата мома никога не трябва да й представяте кривата страна на живота. Вие й казвате: Като се ожениш, ще живееш добре. Момъкът е богат, отзнате народе, образоване, ще те гледа като писано яйце. И тя казва: Тъй ли? И решава да се жени. Една българска сватба, това е знамение на времето, дойдат сватове, девери, кумове, това е цяла седмица. И момата казва, намерих смисъла в живота. Дойде свещеникът, благослови ги и казва, живейте като Авраам и Яков. Да, но не излиза като Авраам и Яков. И после казват, че момъкът е виновен. Но не само той е виновен, нема тази парцелива мома живееше по-добре, ами че тя и майка ги не слушаше, всякаш не знае колко пъти хвърлише паничката на майка си. Взими, мама, хм, не иска да вземе. А сега казват, горката мама, момъкът е направи нещастна. Не цялата вина е в него. Да, има вина, той не трябва да бъде груб, а справедлив и благороден. Но тя не трябва ли да бъде? И тя трябва да бъде благородна. От мъжа едно, а от жената друго се изисква. Законът на любовта трябва да се приложи. Павел казва, кои са плодовете на духа. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост и въздържание. Мирът е едно вътрешно затишие. Радостта е цъвтеж. Благостта вътрешен аромат, това, което се съдържа вътре в самия живот, в самото съзнание. В самото съзнание трябва да има известна благост, т.е. известна мекота. Милосърдието е приложение. Значи тази благост трябва да има отвън един метод за приложение. Втората фаза е вярата. Павел се спира върху нея. Вярата е качество на ума. В нея трябва да се прилагат умствените добродетели. След това идва кротост и въздържание. На какво може да уподобим кротостта и въздържанието? Кроткият човек е силният. А въздържаният е богатият. Въздържан е само този, който има богатство в себе си. Той задържа това богатство. Тия са плодовете на духа. Те са сили, които действат вътре в нашето съзнание. Само когато намерим отношението между любовта, мира, благостта, кротостта, въздържанието, вярата и милосърдието, тогава ще разберем, какво нещо е духът. Забележете, че тия сили във всеки човек не се явяват по един и същ ред. Това зависи от степента на съзнанието му. Всеки иска да има топлина. И действително, топлината е един хубав признак. Но ако при нея се усилва горенето, вече се явява едно болезнено състояние. Когато веществата горят и не изгарят правилно, енергиите не се образуват напълно и остава един малък излишък, явява се едно болезнено състояние, а болезненото състояние всякога се отразява върху главата. Щом главата ви е топла, имате едно болезнено състояние. В главата на човека не трябва да има топлина, а хладина, Тоест, в главата трябва да има светлина, а в стомаха топлина. Такъв е законът. Измени ли се това, т.е. в главата да има топлина, а в стомаха светлина, обръщаме света с главата надолу. Например, как слагат майките светлина в стомаха на детето си? Детето е здраво. Майката вземе бомбончета и казва — Земи мама. Бомбоченто е светлина. Мисля, че като го сложат в стомаха... Ще предадат нещо на детето. Не, само ще го развалят. Майката казва, Хайде мама, още едно. Сложат още едно в стомаха му, и най-после се явява коремоболие. Викат лекари, майката казва, не знае какво му стана. Тя от голяма любов слага светлина в стомаха, топлина в главата и после не знае какво му стана. И лекарът, като не знае какво му е, приписва. Рециново масло. Защо? Като говорят за рециновото масло, някои разбират друго. Рециновото масло подразбира, че на този живот липсва нещо. Като влезе в организма, то най-напред изхвърля всички нечистоти и показва, че нищо нечисто в живота не трябва да остане. Всичко да се изхвърли навън. Стомахът ви трябва да се освободи. И сега? Ред физиолози спорят колко часа трябва да минат, докато се смели храната, какъв трябва да бъде процесът на храносмилането и така нататък. Не, не. Хубави храни са тези, които най-лесно се смилат и от които остават по възможност най-малките излишъци. Излишъкът всякога представлява едно състояние на застой. Човек, който се движи, не може да има излишъци. У нези, които започват да почиват повече, отколкото трябва, запластяват. Какво е затластяването? Не нужно богатство. Този, оставил в банката своите вноски, втори, трети, четвърти, всички оставили ред княжа в складовете. От всички тия складове ние трябва да се освободим. И тъй. Първото нещо в света е. Любовта трябва да се разбере като един закон и да се приложи в нашия индивидуален живот. Тя има ли приложение в търговския живот? Има. В семейния живот има ли? Има. Във войската има ли? Има. Навсякъде има приложение и трябва да се приложи. Любовта има разни приложения. Тя трябва навсякъде в света да носи благото. Защо отиват да се бият хората? За да се даде свобода. Защо пишат? За свобода. Следователно, в основата си всеки има дял да направи обкръжаващите свободни. Но трябва да бъдем умни, да знаем как да приложим тази свобода, ако тя действително е постигната по един разумен начин. Съдържа едно качество в себе си. Носи радост. Например, ако този, който, като разрязва въжето, за да ме освободи, усъкати ръцете ми, той неправилно ме е освободил и аз няма да съм радостен. Но ако ме освободи правилно, първото нещо, което ще стане, то е, че ще почувствам радост от свободата, която ми е дадена. Следователно. Радостта всякога проистича от факта, че сме свободни, защото като видим онзи, който ни люби, сърцето ни започва да трепти, знаем, че той ни носи свобода, т.е. радост, а радостта и мирът означават, че всички препятствия, които разбъркват живота ни, ще се премахнат. Сега някои казват тъй.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 Но до кога? Докато е млада и красива. Щом започне да устарява, щом започне да боледува, охладняват към нея. Щом започнат да виждат красиви жени отвън, сърцето им започва да охладнява. Питам тогава, това любов ли е? Любовта не седи във външните форми. Тя е обръщане на една разумна душа към Бога. Питам тогава, що е религия? Религията е втората фаза на живота. Обръщане на душата. Много хора влизат в религиозния живот така, както в светския. В религиозния живот никакви светски отношения няма, никакви материални изделки не трябва да има. Когато аз отида на едно място, не разбирам, че трябва да ме посрещнат светски. Не разбирам, че трябва да ме нагостят хубаво, да ми дадат хубави дрехи и легло. Това е най-малкото, което може да ми се даде. Онзи, който ме обича, ще ми даде и повече. Нима аз, като дам на онзи хотелджия 50-60 лева, няма да ми даде хубаво отоплена стая с чисто легло и завивка. Ще ми даде такава. Но за какво? Заради парите. А онази жена, която мъжът и Гали и Милва... За какво прави това? Заради парите и. Хората казват, че се обичат, но за какво? Все за някакъв интерес. Някой казва, аз обичам жена си. Но защо? Защото е здрава и хубава. Нека да полежи седем години, да раздъждеш всичкото си имане заради нея и пак да ти е приятна. И да не ти умръзне. Тогава ще те видим. А той скоро се отекчава от нея и казва, нека умре, че да се взема някоя по-млада. Не е любов това. И при това положение всички вие минавате за културни. Някои казват новата култура. Новата култура е старата култура. Новите разбирания са старите разбирания. Сега гледам шопите тук в Софийско. Отвън е европеец, а отвътре шоп. Културен отвън, а отвътре стария живот. Ние минаваме за християни отвън, а отвътре водим старият езически живот. Това е днешното християнство. И казват, кажи ни истината. Хубаво, аз искам да ви кажа истината. Като говоря истината, засягам и себе си, разбирате ли? Работници излизат една вечер от мината и всички са очернени, но никой от тях не вижда това. Между тях има и жени. Минава някой от работниците, другите му казват, ти трябва да си много красив. И ти трябва да си много красив. Всички работили в мината, тъмно е вън, не се вижда. Един от тях, драсва кибрид, вижда, че всички са черни и не са красиви. Те трябва да се върнат от дома си, да се изчистят, да се облекат и тогава, като излязат на светлината, ще бъдат красиви. Ние, съвременните хора, излизаме от тази мина, от този свят. Не е злото, че сме дошли на земята и сме почернели. Не е злото в тази чернота. Тя не е отвътре. Навън излиза тя. И когато някой каже В грях ме зачена майка ми, грехът не е отвътре. Но майка ми, като работеше в мината, беше очернена, та и мен отвъно черни. Това почерняване е само външно. Аз по същество в душата си искам да любя Господа. И ако по същество се изменя, това ще бъде само кога, когато изопъча любовта, а това се отнася до възпитанието. Някой казва, умен трябва да бъдеш. В какво седи разумността на човека? Разумността седи в това. Към всеки ти трябва да бъдеш много внимателен. Спрямо неговите мисли, спрямо неговите чувства, спрямо неговите желания. Аз не говоря за унези естествени желания, аз говоря за красивите, хубавите чувства в човека. Някой си посял едно дръвче, Няма да му го усъкътиш. Някой си направил една хубава къща. Нищо лошо няма да говориш за него. Сега ще оставя външния свят. Ще говоря за унези, които са вътре. Аз говоря за вас а не за унези, които са на небето. Те са научили закона. Някои от вас ще отидат на небето, ще станат граждани на онзи красивия свят на любовта. Като говоря за небето, спомням се, един свещеник ми казваше, да беше наредил Господ друг начин за отиване на небето, не чрез смъртта. защото ще има скърцане с зъби, Обръща се към себе си и казва, е, попе, попе, ти опяваш хората, но и теп ще опяят един ден. Ти сега ги изпращаш на онзи свят, но и теп ще пратят един ден. И тогава за успокоение хората казват, ще ни успокои Господ, ще ни дойде мир. Да, но този мир, който любовта носи, е уталожване. Мирът е едно от великите качества на любовта. И тогава, като имаме пълна вяра на онзи, който ни обича, напълно се осланяме нему и можем тихо и спокойно да легнем да спим, както Христос заспа. Христос заспа един път в лодката, като мислеше, че учениците му са силни, ще го пазят. Но щом заспа, лодката се развълнува и учениците му казаха, Учителю стани, лодката се развълнува, тази работа е опасна. Стана Христос, подухна времето и всичко отихна. И казват, Христос окрути времето. Окроти времето, но не можа да окрути онези римски войници. Онези служители И знаете ли защо? Защото времето, в което живееше Христос, беше такова. Тогава не познаваха Христа. Аз често употребявам думите извън времето. Когато казвам това, означава, че живеем извън времето. Времето не хроникира нашите дела и знаете ли защо? Хроникират се само умни работи. Еди кой си поет какво е написал, еди кой си философ какво е казал. А глупавите работи хроникират ли се? Не. Те остават извън времето. Следователно, хората живеят свободно. Защо? Защото времето, природата, не хроникира техните дела, с малки изключения. Тя казва, това са още малки деца, деца на капризите. Не се хроникират даже и много неща, които казват съвременните хора. Някои казват, е, любовта, ние сме я слушали. Любовта не може да се слуша, тя се предава само чрез контакт, когато две души се доближат. Знаете ли какво значи доближаване на душите? Когато любовта се докосне, образува се една вътрешна топлина, а тази топлина дава свободния живот. Когато се допрет тия два живота, образува се светлина. Следователно, животът има две посоки. Едната е към центъра на земята, а другата към слънцето, нагоре. Тоест, едната посока е към вас, най-първо обичаме себе си, а после искаме да обичаме и другите. Ще ви преведа един пример за тази борба, която съществува между хората, която съществува преди хиляди години. Един от древните царе Рама Северан, адепт на Великото Бяло Братство и Алиман Белима, също цар. Управлявали своите царства, но били с противоположни разбирания. Рама представлявал закона на любовта. Той издал заповед, според която спрямо всички хора трябва да се отнасят по закона на любовта и никакво насилие не е допустимо. Цар Алима Поддържал сегашното учение. Картечен огън, бесилки, ножове. Той казвал, че всичко неприятелско трябва да се прекара под нож. Навсякъде трябва да се внуши страх и трепет. Само така неприятелят ще има респект. Всички съседни народи, всички градове и селища, откъдето минавал Алима, били изгарени. Всички жители избягали по гори и планини, а когато минавали пътници, питали... Защо тези села и градове са изгорени, казвали, али ма царува тук, неговият закон е свещен и когато не се подчиняваш, пострадваш. Изпращали пратеници до цар Рама, с молба да им помогне. Той, понеже живеел по закона на любовта, изпращал свои хора, които в кратко време възстановявали всичко, селищата, градовете отново се оживявали и хората заживявали вече по закона. На свободата. Ние виждаме тези два закона и в съвременния живот. Там, където се явяват разумни държавници в една държава, като в Англия, в Америка, историята ги отбелязва. Те дават насока към нова култура. Но явяват се и хора с противоположни възгледи, и то не само в държавата, но и в науката и в религията. Това съществува в домовете навсякъде. Мъж и жена могат да се разделят само заради своите убеждения, между братия и сестри съществуват същите противоположни възгледи в убежденията. Не всички хора имат едни и същи възгледи. Сега вие, съвременните хора, искате да живеете по-братски, но не знаете как и със своето незнание може да разрушите най-хубавото нещо. Ако задържите за по-дълго време ръката на една съвременна млада жена, може да развалите най-хубавото й настроение. Ако задържите една минута ръката ѝ, тя веднага ще се състави добро мнение за вас. Питам. Защо трябва да задържите за по-дълго време ръката ѝ? Ще кажете от обич. Хубаво. Защо на старата баба не искате да задържите за по-дълго ръката, а бързате? Не. Това не е философия. Когато аз задържам ръката на една млада жена, това е корестолюбие. Когато ме хване един апаш, един разбойник и каже горе ръцете, защо прави това? Бръква в джоба ми, за да ме обере, и като ме обере, пускаме. Щом вземе всичкото ми съдържание, казва: Свободен си сега. Следователно, питат ме някои млади моми, до кога ще ни обичат, докато ви вземат всичкото съдържание? До кога ще ме търпят в обществото, докато вземат всичките пари, всичкото ти съдържание? Или казано на съвременен език, ще те търпят, докато ти изтискат като лимон. И ще ти изхвърлят навън. Това не е култура. Това не е човечество. Радост, мир, дълготърпение. За да се реализира каквато и да е любов, човек трябва да бъде дълготърпелив. Любовта трябва да изтърпи всички мъчноти, които се зараждат вътре в нашето съзнание. Не е тъй лесно. Ние придобиваме приятели... И тези приятели не оставят. Разваля се това приятелство. Първото нещо е да задържим любовта си за по-дълго време. Сега аз бих ви задал един въпрос, на който и ще ви отговоря. Този, когато обичаш, колко време трябва да гледаш в очите? Този, когато обичаш, колко време трябва да държиш за ръцете? И този, когато обичаш... Колко време трябва да държиш в прегръдките си? Ние казваме — дълго време. Не, не трябва дълго време. Майката колко време носи децето си на ръце? Колко години? Някои казват — но аз изгубих любовта си, а жената се оплаква на мъжа си. Едно време, докато бях млада, ти ме обикаляше, целуваше ме, а сега не ме поглеждаш. Но така и детето може да каже — Едно време майка ми ме държеше на ръце, а сега ме остави на крака сам да ходя. Кое е естественото положение? Жената да благодари, че мъжът и не я целува вече. И мъжът да благодари, че жена му не го целува вече. Ако те целува още, той е апаш. Щом те целува, ти ще дадеш нещо. Той те целуна и каже. Миличка... Ти ще идеш при баща си, той е богат, ще му кажеш, че велик ден идва, нека си развържа кисията. Колко си хубава гълъпче. И гълъпчето отива при баща си, целува го, татко, и тя иска нещо. Бащата казва, колко е добра дъщеря ми. Питам сега. Това любов ли е? Ние сами себе си лъжем. Често аз разглеждам човешкия живот. Срещам понякога, как мъж и жена целуват се на улицата. Казвам, защо се целуват? При баща я или е праща? Той иска нещо от нея. Когато видя, че тази целувка е чиста, на мен ми е приятно и казвам, ето, двама души, които могат да живеят по Бога. А като погледна други, казвам, далеч са още те. А плодовете на духа, са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост и въздържание. Това са плодовете на този божествен дух, който идва сега в света. Казвам, една нова фаза настава сега в целия космос. Нашата вселена е достигнала наполовина своя път на развитие, следователно. Ще имаме един обратен процес на развитие. До сега цялото човечество, не само тук, на Земята, но във всички светове, които съществуват вън и вътре в Вселената, всички минават в една нова фаза. Не само на Земята, но в целият космос става едно преобразуване, и макар че не всички са на една степен на развитие. Всички същества са дошли до половината в своето развитие. Новата вълна, която идва, няма да ви остави на старото място. И ако вие не възприемете новото учение, във вас ще настане такава голяма скръб, която ще произведе цял ад. Адът не е нищо друго, освен въздействието на тази божествена вълна. За в бъдеще тия страдания ще се увеличат и ще знаете, че колкото са по-големи страданията ви... Толкова е по-голямо вашето съпротивление. А дали е съзнателно или несъзнателно, това е друг въпрос. Ще знаете, че сте в противодействие на тази вълна. За това ще се хармонизирате и ще кажете – аз трябва да бъда в съгласие с великата съзнателна любов, с Божествения дух и ще действам тъй разумно, както той действа. Искам да се осветлите върху действието на духа. Някои казват, духът ми казва това, духът ми казва онова. Когато духът говори, има няколко начина, по които той се изразява. Този дух може да ти говори чрез един твой приятел, когато обичаш. Той може да е на половин метър от очите ти. Разумният човек на разумен говори. После някой ще ти говори, близо до ухото, ще ти каже, господине, нещо тайно ще ти кажа, голям секрет. Това са външни начини, има и други. Някой казва, че някъде под сърцето, под лъжичката нещо го заговаря или заговаря на главата му. На всички все им говори нещо, но резултатите на това говорене не са едни и същи. Когато божественото начало в нас започне да говори, лицето добива една нежност, една малка светлинка, в очите се чете една разумност, погледът е устойчив и такъв човек е готов на всички услуги, каквото и да му поискаш. Той казва, удоволствие ми е да ви услужа, пак заповядайте, пак елайте при мен. Ако вие ме платите за труда, ще ми причините голяма неприятност. Имате някаква нужда. Той ще се подпише заради вас. А ние сега, при тези насилия, при тези изнудвания, минаваме за честни, за разумни. Не искам да ви подложа на изкушение, но казвам, разумният закон може да се приложи само от разумните хора. Следователно. Трябва първо да проповядваме разумния живот, а като влезе той в нас, по-разумно ще постъпваме. Аз казвам, всяка ваша постъпка, всеки ваш поглед, всяка ваша обхода трябва да се изтълкуват правилно. Преди години пътувах за Търново и втрене до мене седи един господин наметнат с пелерина. Друг господин седи от лявата му страна. Той се обръща към него. Господине, не виждате ли, ръката ме боли, не се доближавайте до мен. Колко трябва да бъдем внимателни. Ако този господин не иска да се доближавам до неговата ръка, аз трябва да знае защо. Трябва да разтълкувам правилно, защо той се е наметнал с пелерина. Неговата ръка не е здрава, за това се е наметнал. Ако някой не иска да ми услужи, то е защото има едно болезнено състояние в него. Ако не ме люби, също. Това са все негативни състояния. Първото нещо за онези, които тръгват по божествения път, е да приложат великия закон на любовта. Приложат ли го, ще бъдат свободни и техните ближни също ще бъдат свободни. Учените трябва да изпратят тази мисъл по целия свят. Само така светът ще се освободи. Ние трябва да бъдем носители на тази свобода. Ако вие проектирате една силна мисъл за свобода към когото и да е, някое нежно сърце ще възприеме тази мисъл и ще помогне където трябва. Сега ще кажете, какво от това, че съм пожелал и изпратил една мисъл? Желанията и мислите създават съвременния свят. Те са, които ще донесат свободата. Ако започнем да говорим за любовта, любовта ще дойде. Ако започнем да говорим за свободата, свободата ще дойде. А ние казваме, че още не му е дошло времето. Хората казват, война ще дойде, убийства ще дойдат. И всичко това идва така, както мислят. Ние ще бъдем на противно мнение, ще направим един опит, ще призовем този живия Господ, който идва сега в света, ще направим един велик опит, за да видим, може ли света да се поправи с любовта или не. Може. Някой ще каже, че тази любов е неразумна. Разумна е любовта. Ако някой каже, че е неразумна, той не разбира думата любов. Най-разумното нещо в света е любовта. Всички изкълчени чувства, които имаме, са останки на насилие от културите на миналите векове. И тъй първото нещо е ние се нуждаем от жени на своето място. Понеже жените са магнетичния елемент, трябва да застъпят своето място. Те не трябва да бъдат мъже. После ние се нуждаем от млади хора, но не само млади по форма, защото аз срещам много млади, които са преждевременно устарели. Под млади разбирам такива, в които блика живот. Млад човек наричам този, на когато въжетата са развързани. Старият е завързан. Младите хора са носители на новото учение. Старите им казват, вие сега сте млади, но един ден ще устареете като нас. Не, ако вие остареете като старите, не ви трябва да носите новата култура. Първото нещо е, трябва да сложим в ума си месълта, че няма да устареем нищо повече. Казват, че човешкото лице се е сбръчкало. Моето лице се сбръчква, но това не съм аз. Ако моята дреха остарее това не съм аз. Ако моите обувки устареят, това не съм аз. Аз съм нещо повече от своята дреха, от своите обувки. Аз съм нещо повече от своето лице. Аз съм онази възвишена, благородна мисъл, която никой с никакъв клин не може да изхвърли от мен. Едно от най-отвратителните качества, които имаме е обидата. Обидила се някой? Да, ти можеш да се обидиш. Но само за нарушението на един божествен принцип. Ако аз обидя някого, веднага отивам да поправя тази грешка, която служи за обида. Минавам някоя вечер по улицата и гледам. Някой изкопал дупка, която прави лошо впечатление, пък и пак осможе да причини. Аз не търся виновника, но взимам една копаня и поправям дупката. Втори път няма да ми прави лошо впечатление. Сега аз ви говоря върху този велик, божествен дух, но в умовете на всички ви може още да седи сълта. какво мисли Господ за нас, как ще завършим нашия живот, кой ще ни гледа на стари години, ами деца имаме и така нататък. Оставете светът да мисли за тия работи. Светът е измислил отлични работи. Ние трябва да му благодарим. Той е построил къщи. Уредил е войска, сложил е стражари, всичко е сложил в порядък. А ние ще кажем, тези стражари да ги няма по пътя. Не, нека си седят. Защо като мина по пътя да не кажа на един стражар? Братко, ти извършваш една почетна работа. Ще бъдеш нежен и внимателен към обкръжаващите. Някои казват... Как ще може да разрешим въпроса за мира? В какво седи нашия мир? Ние трябва да бъдем силни. Аз съм силен човек. Минавам, Двама души се карат. Казвам. Чакайте, приятели, какво има? Този има да ми дава хиляда лева и не иска да ми даде лихвите. Взема, че го наложа. Чакай, ти не можеш да ми налагаш, това не е твоя работа. Та или... Хвана го за краката, вдигна го във въздуха, обърна го с главата надолу и му казвам — Ти ще ме слушаш ли? Ако е засили, сили, знаеш ли какво мога да направя с теб? Колко ти дължи той? Толкова. Изваждам кисията, давам му парите. На! Няма да изнасилваш брата си. А сега ние казваме — слаби сме. Не! Силни хора трябва да управляват света. Кога можем да бъдем силни? Само любовта може да ни направи силни. Без любов не можем да бъдем силни. Страхливите хора са без любов. Глупавите хора са без любов. Жестоките хора са без любов. Престъпните хора са без любов. И тогава ще не говорят за любов към народа. Нека обичат те своя народ. Аз ги похвалявам. Всички народи които и да са, си имат своето предназначение. Всички държавници, каквито и да са те, нека застанат на своето място. Понеже са най-умните, нека дадат един пример на света. Сега ще дадат ли един пример или не, той е друг въпрос. Но тъй пише горе. Ние виждаме и знаем, че има силни хора на земята, които скоро ще се изявят. Като говоря така, някои казват. Да не са някои комунисти, да не са някои анархисти. Не, не, комунистите, анархистите, това са хората на света. А тия, които ще се изявят, разбират великите закони на природата. Те са хора светещи. Тогава ще разберете какво нещо е човек. Като го погледнеш, ще разбереш, че пред себе си имаш един благороден човек на когото можеш да разчиташ. Те ще бъдат въоръжени отгоре до долу. Ще кажете, а, въоръжени. Да, но съвсем иначе ще бъдат въоръжени. Няма да бъдат скобури, но ако поискаш да се противиш, той ще простре ръката си и ти ще се намериш долу на земята. После пак ще те двигне. И като простре така три пъти ръката си, всички твои идеи, всички твои криви разбирания от 8000 години, ще изчезнат. Няма да можеш да се противопоставиш и ще кажеш — Господи, от сега нататък ще ти служа, няма да ти се противя. Кажеш ли, че ще се противиш, на гърба си ще се намериш. Тия, които идват сега, ще възстановят всички европейски народи. Ще сложат навсякъде ред и порядък. Те работят отвътре. Работят в България. Навсякъде работят. Ще кажете. А, работят те. Да. Работят. Един ден. Аз ще повикам един от тези братя, но когато не го очаквате. И знаете ли какво ще стане, когато го видите? Този салон ще трябва да бъде по-широк. Защото ще се намерите всеки с лицето си на земята. Чистота се изисква. Чистота на човешката душа. Аз искам най-възвишеното, най-благородното във вашата душа, което от хиляди години се крие, сега да се покаже. Сега му е времето. Сега или никога. Един век. Хиляда години, милиони години могат да се съберат в една минута. Времето може да се съкрати, може и да се продължи. Този въпрос е философски. Сега е време да вложите това в душите си и всички да възприемете любовта. Тоест да влезете в нея и да заживеете в контакт с този божествен дух. Той иска да се прояви сега. И иде, скоро ще се прояви. Той е в първия лъч. Ако вие се повдигнете във вашето съзнание, ще видите неговият лъч от изтоки, ще кажете Сега разбирам, какво велико предназначение има човешкия живот. Сега разбирам, какво нещо е човешката душа. Сега разбирам, какво нещо е Бог. Тогава земята ще отвори своите богатства, и ние няма да урем, както сега. Без да урем, тя ще дава плодове. Тогава няма да има нужда да едем тъй много, както сега. Вашите кухни съвсем ще се преустроят и вие ще кажете, благословен е Господ, който ни е дал такива синове и дъщери. Благословен е Господ, който ни е дал такива приятели. Навсякъде ще бъде така. Всички ще се благославят. Навсякъде хората ще се познават. Това, което иде, ще бъде. Някои казват, я бъди, Ене, ще бъде. Когато казвам, че Христос иде, това е най-великото, което може да дойде в света. Бог ще се открие в своята красота, в своето разнообразие и ще избърше всяка сълза от човешките очи. Ще премахня всичките ги скърби, ще направи всички хора да живеят един чист и почтен живот, ще бъдат свободни граждани на земята. И крави, и волове, и мухи, всички ще скачат и ще се радват. Кравата като е срещнеш, ще ти се усмихне, ще те поближи малко. Всички ще бъдат весели и радостни, не само хората. А сега казват някои, че Христос умрял заради нас. Не. Христос иде. Иде не за прощение на греховете. Иде, за да донесе новия живот за възкресение на всички онези, които го очакват. Плодовете на духа са любов, радост, мир, дълготърпение. Благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. 3 февруари 1924 г. София.